Yang memuat Nama Allah subhanahu wa ta'ala al-hamid Ya ayuhannas Antumul fuqara'u ilallah Wallahu huwal ghaniyul hamid Wai manusia Kalian semuanya adalah Orang-orang yang fuqara'u ilallah Yang mutlak Membutuhkan Allah ta'ala Para fuqara'u orang-orang yang fakir yang mutlak membutuhkan Allah subhanahu wa ta'ala tidak ada makhluk tidak ada manusia sehebat apapun yang dia tidak, mem yang dia tidak membutuhkan Allah ta'ala tidaklah orang mengingkari rasa butuhnya kepada Allah kecuali Karena kesombongan Keangkuhan Sehingga dia lupa diri Bahawa sungguhnya dia adalah makhluk yang mutlak Membutuhkan Allah Ta'ala Maka kata Allah Kalla Innal insana Layadha Arra'ahu staghna Manusia ketika dia melihat dirinya Telah merasa cukup dia bersikap melampaui batas Nurhaka kepada Allah Ta'ala Seakan-akan dia tidak merasa membutuhkan Allah Ta'ala Padahal kebutuhannya kepada Allah Sangat mutlak Upun-upun dia di tangan Allah Ta'ala Semua yang dia butuhkan Semuanya di tangan Allah Ta'ala Kebutuhan dia kepada nafas Detak jantung Ini Semuanya dengan kendali Allah Ta'ala Bukan dia yang mengendalikan Maka Seandainya manusia mau menyadari Tentang Perihal dirinya Pasti dia akan Mengetahui Bahawa sesungguhnya dia mutlak Membutuhkan Allah Ta'ala Adapun Allah Wallahu huwal Sedangkan Allah Gat yang makaya dan telah kita pelajari pembahasannya Bahasanya Allah Dat yang makaya Mencukupi segala kebutuhan dirinya Allah dat yang makaya Yang mencukupi semua kebutuhan para makhluknya Allah dat yang makaya Yang Allah tidak membutuhkan apapun dari para makhluknya Baik ketahatan-ketahatan Ketakuan-ketakuan mereka Allah sama sekali tidak membutuhkan apapun Allah dat yang makaya yang ketika manusia semuanya meminta kepada Allah Semua permintaan mereka dikabulkan Allah Ta'ala Maka tidak akan berkurang sedikitpun kekayaan Allah Subhanahu wa ta'ala Allah that yang makaya Al-Hamid Allah that yang ma terpuji Dari segala sisi Dan Allah tidak akan berkurang keterpujiannya Dengan durhakanya semua para makhluk Sebenarnya semua manusia tidak ada seorang pun yang taat kepada Allah Taala maka tetap Allah dalam keadaan Alhamid dat yang maha terpuji karena Allah tidak membutuhkan mereka bahkan mereka mutlak membutuhkan Allah Swayhanul wa Taala wakala Taala diantara ayat yang juga memuat nama Allah Alhamid adalah firman Allah, ila minal Mereka ditunjukkan oleh Allah Ta'ala, Kepada perkataan-perkataan yang baik, Sehingga ucapan-ucapannya semuanya kebaikan, Ucapannya adalah fikir Allah, Ucapannya adalah dakwah, Ucapannya adalah nasihat, Ucapannya adalah kalimat-kalimat yang bermanfaat, Orang yang mereka mendapatkan petunjuk Allah, Sehingga dari lesannya Keluar kalimat-kalimat yang baik Kalimat yang bermanfaat Kalimat yang akan membuat Dirinya bahagia dunia dan akhirat Bukan kalimat-kalimat yang buruk Bukan lesan yang kotor Bukan lesan yang dipenuhi dengan cacimakian Umpatan Ini kampung-kampung yang tercelah tapi Allah berikan hidayah orang itu Dengan senantiasa memiliki ungkapan-ungkapan yang baik Dari lesannya Bermanfaat untuk dirinya Untuk orang lain Di dunia dan di akhirat hamid Dan mereka pun diberikan petunjuk oleh Allah Untuk senantiasa di atas jalan Allah yang maha terpuji Yaitu di atas serat al-mustaqim Orang yang mendapatkan taufik Allah Untuk senantiasa dia lurus Dia benar Dia di atas serat al-mustaqim Dia senantiasa kembali kepada Allah Ini semuanya semata-mata dengan Hidayah taufik dari Allah SWT Yang Allah SWT mengingatkan Semata-mata semua yang kita lakukan dari kebaikan-kebaikan adalah dengan karunia Allah, yaitu hidayah Allah Swt. Demikian juga diantara ayat Allah yang lainnya, Wa alamu an Allaha raniun hamid dan katawilla bahwa Allah Swt. itu Ghaniyun Zat yang makaya Hamidun Zat yang ma terpuji Demikian pula ayat Allah Wa mayyashkur Fa innama yashkuruli nafsi Barang siapa yang dia bersyukur Lesanya mengucapkan Kalimat-kalimat Syukur Hatinya mengakui tentang nikmat Yang dia terima dari Allah Ta'ala Anggota badannya Menggunakan nikmat itu untuk melakukan kebaikan-kebaikan Dan ketaatan kepada Allah Ini rukun Orang yang bersyukur Barang siapa yang dia Bersyukur Terhadap nikmat-nikmat Yang Allah berikan kepada dia nafsi, Maka akibat baik Dari sikap bersyukurnya itu Kembalinya tidak kemana-mana Tapi kepada diri sendiri dia hakikatnya semuanya keberuntungannya kembali pada dia sendiri Allah subhanahu wa ta'ala tidak membutuhkan sikap syukurnya manusia Kalau Allah memerintahkan kita bersyukur Bukan karena Allah membutuhkan Tapi semua kebaikan itu kembali kepada manusia Sehingga bahkan merupakan karunia Allah Ketika manusia itu dia bersyukur Allah ingin melimpahkan kebaikan yang lebih banyak lagi kepada manusia sedangkan kerentek untuk bersyukur juga merupakan bagian bantuan Allah dan akibat bersyukurnya pahla yang pelipat merupakan kawrania Allah Ta'ala sehingga benar-benar Allah tidak membutuhkannya bahkan manusia yang justru membutuhkan sikap ini karena dia hanya akan meraih keuntungan yang lebih banyak lagi wa man kafara Adapun orang yang mereka kafir, yang tidak mau bersyukur kepada Allah Taala, yang mengingkari nikmat-nikmat Allah dan bahkan mengingkari Allah Taala, fa inna Allaha roniun hamid, maka sungguhnya Allah dat yang makaya, yang tidak membutuhkan apapun dari para hamba. Dan Allah tetap terpuji tidak tercela Walaupun semua manusia dalam keadaan kafir Tidak ada seorang pun yang beriman Aik, Maksud daripada Nama Allah Al-Hamid Beliau menjelaskan Setelah beliau membawakan beberapa ayat Yang memuat nama Allah Al-Hamid Maka beliau jelaskan apa itu makna Daripada Al-Hamid الذي له الحمد كله المحمود في ذاته وأسمائه وصفاته فلا هم من الأسماء أحسنها ومن الصفات أكملها فالحمد أوسى فالحمد أوسى الصفات وها أم المدائح وعظيم الثناء لأن جميع أسماء الله تبارك وتعالى حمدٌ وصفته حمدٌ وأفعاله حمدٌ وحكمه حمدٌ وأطله حمدٌ وانتقامه من أعدائه حمدٌ وفضله وإحسانه إلى أوليائه حمدٌ والخلق والأمر إنما قام بهمدي ووَجَدَ بِهَمْدِ وَظَهَرَ بِهَمْدِ وَكَانَ الْغَيْتُ مِنْهُ هِيَ حَمْدٌ fahmduhu subhanahu sebab dzalik wa ghayatuhu wa madharuhu fahamduhu ruhu kulli syai wa qiyam kulli bihamdin beliau mengatakan di antaranya maksud alhamid adalah allati lahul hamdu kullu Allah yang memiliki segala pujian segala pujian adalah milik Allah subhanahu taala Allah mahmud Allah terpuji dalam zatnya Zat Allah tidak ada yang tercela Dan tidak ada celak untuk bisa mencelak kepada zatnya Allah Ta'ala Allah sempurna, indah, terpuji dalam zatnya Wa asma'i wa sifati Demikian pulau terpuji Dalam semua nama-nama Allah Nama-nama Allah semuanya indah bahkan di puncak keindahan demikian pula sifat-sifat Allah taala semua adalah sifat-sifat yang indah yang mah yang tidak ada sedikit pun sifat ketercelaan pada sifat Allah taala dari segala arah sempurna total falaumil asma'i ahsanuha Allah memiliki nama-nama yang terbaiknya dan sifat-sifat Allah yang paling sempurnanya Dan Alhamdu Ini kalimat Alhamdu Adalah sifat yang paling luas Dan lebih umum daripada sekitar pujian Sehingga berkumpul padanya adalah totalitas Keterpujian Allah Subhanahu SWT Yang mengimpun semua nama-nama Allah yang lainnya yang semua nama Allah yang sempurna berimpun jadi satu sehingga Allah adalah pemilik alhamdul terpuji dari segala sisi. Tidak ada celah untuk dia menisbatkan ketercelaan bagi Allah Taala. Karena sungguhnya liana jamil asmaillah itabar kawatallah hamdul semua nama-nama Allah terpuji, semua sifat-sifat Allah hamdul terpuji. Semua perbuatan-perbuatan Allah terpuji. Semua ahkam, hukum-hukum Allah terpuji. Semua keadilan Allah terpuji. Balasan Allah kepada musuh-musuh Allah adalah terpuji. Karunia Allah kepada karunia Allah dan kebaikan Allah kepada para wali-walinya terpuji. Wal khalqu amru ciptaan Allah dan amrullah Ina makamabi hamdi tegaknya itu dengan pujian keterpujian Allah Subhanahu Wa Taala dan keberadaannya dengan pujian Allah Taala sehingga segala puncaknya adalah ini terpujinya Allah SWT. Subhanahu Wa Taala. Faahduhu Subhanahu Wa Taala keterpujian Allah adalah tujuan segala sesuatunya. Qala sallallahu alaihi wasallam Ibnu Taimiyah Sallallahu mengatakan Wa aydan fa innalllaha subhanahu wa ta'ala akhbara anna walaul hamdu wa na'am hamidun majidun wa anna walaul hamdu fil ulaw wal akhirah wa laul hukm beliau demikian juga Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengkhabarkan bahwa segala puji itu adalah lahu hanya bagi Allah taala. Apapun yang kita puji dari para makhluk, maka ujung-ujungnya pujian itu pun kembali kepada Allah taala. Apapun yang kita kagumi dari kalangan para makhluk, keindahan alam Keindahan darat, keindahan laut, keindahan pegunungan, keindahan taman, keindahan Yang ini bentuk para makhluk, manusia, hewan-hewan yang kelihatan berwarna cantik, menarik, segala macam Kecerdasan, kehebatan, keluar biasaan, ujung-ujungnya kembalinya kepada Allah Ta'ala Sehingga puncak tujuan atau puncak keterpujian hanya kembali kepada Allah Ta'ala Allah hamidun majidun Zat yang ma terpuji Zat yang ma mulia Allah pemilik pujian Dari awal sampai akhir Di dunia dan di akhirat Dan Allah SWT adalah Al-hukmu Segala hukum kembalinya kepada Allah Taala, Dan segala macam perkara Macam-macam keterpujian Hanyalah totalitas milik Allah SWT Sehingga tidaklah ada makhluk yang terpuji kecuali pujiannya itu semuanya kembali kepada Allah juga. Adapun Bapak sekalian, pujian kembalinya kepada dua perkara. Walhamdu nauan. Pujian itu ada dua macam. Atau kembali kepada dua perkara. Hamdun ala ihsanihi ila ibadi wa huwa minasyukri. Yang pertama Pujian karena kebaikan-kebaikan yang Allah berikan kepada para hambanya, sehingga hamba memuji atas semua kebaikan-kebaikan Allah Taala, yang kita berlimpah ruah dengan nikmat-nikmat Allah Swa Hanwa Taala, dan ini merupakan bagian syukurnya hamba kepada Allah Taala. Yang kedua, wa hamdun. Lamma atalima yastahiqquhu huwa bi nafsihi min kamali wa hadzal hamdu la illa liman muttasof bi kamal Yang kedua adalah pujian karena Allah berhak dipuji dengan sifat-sifat sempurnanya dan pujian ini tidak akan terwujud kecuali pada Zat yang disifati dengan segala sifat kesempurnaan dan itu hanya milik Allah Ta'ala yang memiliki segala sifat yang sempurna sehingga dengannya berhak untuk dipuji adalah hanya Allah Ta'ala pemiliknya sehingga pujian Allah itu kembalinya kepada dua hal satu Kembalinya kepada segala kebaikan yang Allah telah limpahkan kepada para hambanya. Sehingga hamba mensyukuri nikmat-nikmat Allah Ta'ala yang Allah berikan kepada dia. Dengan memuji Allah SWT. Yang kedua. Pujian yang kembali kepada kesempurnaan zat Allah Ta'ala kesempurnaan diri Allah taala zat sifatnya, perbuatannya sehingga semua yang ada pada Allah adanya hanya menimbulkan sifat keterpujian. Lalu beliau terangkan satu persatu sekarang. Amma hamduhu subhanahu ala ihsanihi ila ibadihi. Adapun ujian Allah subhanahu wa taala kepada at karena atau disebabkan Karena kebaikan-kebaikan Allah yang Allah curahkan kepada hambanya, fali an n nikmata hamdil munim. Karena nikmat-nikmat itu menyamawajibkan seorang hamba, mengharuskan para hamba yang dapatnya nikmat itu memuji kepada Sang Pemberi nikmat. Wal ni'am kulluha minallah dan semua nikmat ini semua datangnya dari Allah Taala. Makalah katakan, wa mabikum min nikmatin fa minallah. Apa nikmat yang anda rasakan semuanya datangnya dari Allah Swayan Wa Taala. Nikmat kehidupan, nikmat kita sehat, nikmat kita bisa bernafas. Nikmat kita bisa duduk dengan nyaman Nikmat kita bisa melakukan segala aktivitas yang berkaitan dengan yaitu dunia kita Dan secara umum nikmat ada dua Nikmat yang sifatnya duniawi Dan nikmat yang sifatnya agama Seorang mukmin menghimpun dua nikmat Allah Nikmat dunia dan nikmat agama Orang-orang yang mereka kufur kepada Allah, dia berlimpah dengan nikmat dunia dan tidak mendapatkan nikmat agama. Sehingga semua makhluk sesungguhnya mereka memiliki fitrah memuji Allah Ta'ala dengan segala ungkapan-ungkapan mereka atas segala nikmat yang mereka rasakan. Karena setiap kita atau setiap makhluk pasti menyadari bahawa mereka berlimpah ruah pemberian. Apalagi ketika dia melihat orang lain yang mereka dicabut nikmatnya Orang yang mereka bisa bernafas lega Bisa betul-betul merasakan nikmatnya bernafas lega Ketika melihat orang yang mereka sesak nafasnya Atau dia sendiri Bisa merasakan bagaimana nikmatnya ketika bernafas lega Saat dia dibuat oleh Allah sesak nafas Sehingga kayak dunia gelap gulita Karena tidak bisa bernafas sehingga begitu bisa bernafas lega alangkah sangat nikmatnya dia bisa merasakan nikmat itu manusia seringnya dia tidak merasakan nikmat kecuali nikmat itu dicabut oleh Allah Ta'ala baru dia merasakan betapa sesungguhnya itu merupakan nikmat yang sangat besar nikmat mata yang kita anggap biasa-biasa akan menjadi sangat luar biasa ketika orang dicabut oleh Allah nikmat matanya Demikian pula nikmat-nikmat yang lainnya, yang sering tidak kita sadari. Orang Allah berikan akal yang waras, baru betul-betul dia merasakan nikmat yang luar biasa warasnya itu ketika dia melihat bagaimana orang gila. Yang kemudian dengan akalnya yang rusak, maka dia pun melakukan sesuatu yang Membuat seorang kemudian di luar kontrol perbuatan-perbuatan yang tidak layak untuk dilakukan hanya orang-orang gila yang melakukannya beliau mengatakan di sini wa hadzanau minal hamdi mashhudun lil khaliqah barriha wa fajriha mu'minuha wa kafiruha min jazili mawahibihi وصياتي عطاياهُ وكريمي اياديه وجميلي صنائع صنائعهم وخصن اقرامه للعباد وصياتي رحمتي لهم وبري ولطفه وإجابتي لدعوات المضطرين وقضفي قربات المقربين وإغاثة الملهوفين ورحمتي للعالمين wa abtidaihi bin ni'ami qabla soal wa min ghairi istihqaqi bal ibtidaan minhu bimujarati fadli wa karumihi wa hisanihi wa hadhanau jenis ini nikmat-nikmat Allah berikan kepada para hamba ini dari kata pujian yang disaksikan oleh para makhluk baik oleh orang yang baiknya maupun orang yang fajirnya semuanya mereka ini menyaksikan tentang nikmat-nikmat Allah orang yang baik apalagi menyaksikan nikmat Allah yang sangat banyak dunia dan nikmat akhirat nikmat mendapatkan dunia nikmat dia bisa memiliki iman dan amal saleh orang baik menyaksikan nikmat Allah bahkan berlebih-lebih orang yang fajir walaupun dia fajir dia pun menyaksikan nikmat yang Allah berikan kepada dia Allah berikan harta, istri, anak Kesehatan, dunia secara umum Yang mukmin maupun kan kafir Semuanya Melihat nikmat Allah Ta'ala Pemberian Allah Ta'ala kepada mereka Kemudian Demikian pula Yang semua nikmat-nikmat itu adalah Dari luasnya Pemberian Allah Dari dermawannya Allah kepada para hambanya Kemudian Kemudian Indahnya segala ciptaan Allah Kemudian Kebaikan Allah dan kemuliaan Allah kepada para hambanya Luasnya rahmat Allah kepada para hamba Sehingga hamba-hamba yang durhaka pun tidak segera diadab oleh Allah Ta'ala Allah berikan kesempatan bertaubat, Mereka durhaka Allah berikan tetap Allah berikan limpah nikmat yang sangat banyak Ini semuanya merupakan luasnya rahmat Allah Ta'ala Kebaikan Allah, kelembutan Allah Kemudian pengabulan doanya orang-orang yang mereka terdesak dalam berdoa kepada Allah. Bahkan orang kafir musyrik dia kalau betul-betul -tul tulus berdoa kepada Allah, Allah akan kabulkan pula. Bagaimana orang musyrik ketika mereka memurikan doanya Allah kabulkan doanya? Wa idzaraki fil fulqi da'awallaha mukhlisinalauddin falam mana ja'um bari idam yusyrikun. Orang-orang musyrik yang tulus berdoa kepada Allah pun Allah kabulkan doa mereka. Demikian pula bagaimana Allah menyingkapkan segala kesulitan yang menimpa mereka. Kemudian Allah hilangkan segala kesedihan-kesedihan yang melilit mereka. Rahmat Allah lil alamin kepada seluruh alam. Bahkan Allah memberikan nikmat sebelum diminta. Berapa banyak Nikmat yang belum kita minta dan sudah diberikan Allah Ta'ala Kita tidak pernah minta nafas Allah berikan nafas Allah tidak meminta kepada kita tidak pernah minta kepada Allah ya ini akal sehat Allah berikan akal sehat Buahnya intinya buahnya pemberian Allah Yang belum kita minta sudah Allah berikan kepada kita Dan yang lain-lainnya Dari pemberian-pemberian Allah Ta'ala yang semua pemberian Allah, ibtidah minhu bimujara tifabli wa karuni wa yasanin, itu semata-mata adalah karunia Allah, kemuliaan Allah, kebaikan Allah, yang tanpa manusia minta pun Allah berikan kepada manusia. Ini betul-betul adalah kemuliaan Allah Taala. Sane ada orang berbuat seperti itu kepada kita, maka luar biasa. Dia memberi sebelum kita meminta Dia tahu apa menjadi kebutuhan kita Kita Berbuat jelek, dia tetap berbuat baik Itu tentu akan kita Menganggap sangat luar biasa Tapi ini sering tidak disadari Berkaitan dengan Allah memberi Allah kepada kita Soalnya ada makhluk yang berbuat baik Seperti itu kepada kita Kita akan sangat luar biasa terkagum-kagumnya Tapi manusia Sering lupa Bahwa Allah telah melakukan itu jauh di atas segala galanya. Wadaf ilmihan, wal balaya badalin iniqadiasbabiah. Allah pun bagaimana telah menolak manusia dari musibah-musibah setelah menjalani sebab-sebabnya Allah angkat berbagai macam musibah-musibah. Allah palingkan ya ini dari berbagai macam musibah. Ini semuanya semata-mata dari kelembutan Allah Taala kepada ini para hambanya. Dan lebih-lebih ini nikmat dunia. Semuanya Allah ini yang diceritakan ini nikmat dunia yang Allah berikan kepada siapapun dari hamba Allah yang kafir maupun mukmin. Wa idaya tuhu, khasatuhu wa ibadat, wa idaya tuh wa ibad wa ibaduhu ilah sabili dari salam. Lebih-lebih yang berkaitan hidayah Petunjuk Allah Ta'ala Yang secara khusus Allah berikan hidayah itu Kepada hamba-hamba Allah yang Allah cintai Dan hamba-hamba Allah yang Allah tunjuki Ila sabili dari salam Menuju kepada jalan Yang akan mengantarkan ke surga Maka hidayah Yang menjadikan manusia tahu Jalan yang akan mengantarkan ke surga ini adalah hidayah khusus Setelah Allah berikan nikmat yang umum kepada manusia Ini nikmat yang khusus Setelah Allah berikan nikmat yang umum kepada manusia Demikian pula Pemalingan Allah, pembelaan ini Pembelaan Allah Dengan sebaik-baik pembelaan Dari berbagai macam ancaman Yang membahayakan Kaum mukminin, kaum muslimin Wahimaya Tuhan min al fil asam penjagaan Allah kepada manusia dari terjerumus dalam perbuatan dosa orang terpelihara dari dosa di tengah-tengah fitnah yang sangat dahsyat ini termasuk diantara nikmat yang Allah berikan kepada hamba seandainya tidak dengan pertolongan Allah tidak dengan nikmat Allah manusia tidak akan mewujudkan ketaatan akan tenggelam dalam dosa dan maksiat, dia tidak akan bisa ini menandiri dari melakukan perbuatan penyimpangan-penyimpangan. Demikian pula wahababa ilaihimul iman wa sayyanahu fi Allah yang membuat mereka itu mencintai keimanan dan iman itu menjadi hiasan dalam hati dia sehingga dia dimudahkan untuk melaksanakan amal-amal taat. Bahkan dia merasakan lezatnya amal-amal taat Dia menikmati baca Qur'an Dia menikmati menegakkan salat Dia menikmati berzikir. Dia menikmati berdakwah Dia menikmati ketahatan-ketahatan Dia pandang itu sebagai keindahan Yang membuat dia terasa nikmat Ini adalah karunia khusus Yang Allah berikan pada para hamba Wa qarraha ilaymi al-kufra wal-fusuka wal-isyan Munculnya kebencian kepada kekafiran, kebencian kepada kefasikan, kebencian kepada kemaksiatan. Ini termasuk karunia yang sangat luar biasa. Yang kalau dicabut kita tidak bisa benci dengan syirik, kofor, nifak, bedah, maksiat. Dan ini malah petaka. Boleh jadi malah mencintai syirik, mencintai bedah, mencintai maksiat, mencintai kofor, mencintai mencintai nifak. Orang Allah berikan karunia hatinya bisa membenci perkara-perkara tadi. Ini karunia besar. Ini karunia besar. Sebab musibah. Kalau sampai orang tidak bisa membenci syirik, tidak bisa membenci kekafiran, tidak bisa membenci kenifak-nifak, tidak bisa membenci bedah dan maksiat. Atau bahkan malah mencintai, atau bahkan malah menjadi pelopor-pelopornya, bahkan menjadi orang yang mereka menghidup-hidupkan semua perkara itu. Ini sebuah musibah besar. Wa Jalaluhminar Rasidin. Allah Pula yang telah menjadikan mereka orang-orang yang lurus, terbimbing sehingga tidak tersesat. Wafat wafatahalahum abwabal hidayah yang membuat mereka terbuka yang Allah yang membukakan untuk mereka pintu-pintu hidayah sehingga dia masuk ke pintu hidayah, berjalan di atas hidayah, wa arfa'ahum al-asbab allati tadnihim min ridhahu wa tub'iduhum 'an ghadhabihi sehingga mereka mengetahui dengan hidayah Allah Taala itu. Wa arfa'ahum al-asbab Allah pula yang mengenalkan pada mereka segala sebab-sebab allati -sebab, tutnihim min ridhahu segala sebab yang mendekatkan dia kepada keredhaan Allah Ta'ala wa tub iduhum an hudhabi dan yang membuat mereka bisa menjauhi segala perkara membuat murkanya Allah Ta'ala ila ghairi bin min miniamihi allati la tuksa dan segala nikmat-nikmat yang lainnya yang tidak terhitung nikmat-nikmat itu yang semuanya itu merupakan nikmat yang Allah limpahkan, Allah curahkan kepada kita sekalian وَمَنْ أَرَادَ مُطَالَعَةَ عُسُولِ نِعَمْ وَمَا تُحْجِبُهُ مِنْ حَمْدِ اللَّهِ وَذِكْرِ وَسُكْرِ وَهُسْنِ إِبَادَةِ فَلْيُتِمْ سَرْحَذْ ذِكْرِ فِرْيَادِ Quranil الْكِرِيمِ barang saya yang dia ingin memutala'ah Ingin melihat pokok-pokok nikmat yang Allah berikan kepada para hambanya yang mewajibkan pujian kepada Allah Subhanahu Wataala, yang mewajibkan syukurnya kepada Allah Taala dan mewajibkan baiknya ibadah kita kepada Allah Taala, silakan dilihat dibuka, di, jadi terus menerus mutalahah da Al Quranul Khirim. Akan melihat di sana urean-urean tentang nikmat-nikmat Allah Swt, sehingga akan membimbing kita untuk lebih terperinci diingatkan tentang segala nikmat Allah Swt. Falillahi alhamdu syukran walhamdu fadzlan, laulhamdu bil Islam, walulhamdu bil Iman. Walhamdulillah bil Quran walhamdulillah bil ahli wal mali wal muafa walhamdulillah bikulli ni'mati an anama -an biha fi qadimin aw hadithin aw sirrin aw alaniyyatin aw khassatin amatin hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu segala pujian hanya milik Allah syukran Sebagai bentuk syukurnya hamba kepada Allah Taala, memuji Allah karena mensyukuri segala nikmat yang Allah telah limpahkan kepada kita. Walhamdulillah dan bagi Allah segala pujian. Fadlan sebagai karunia Allah yang Allah telah berikan kepada kita. Walhamdulillah bila Islam Allah terpuji karena Allah telah memberikan kepada kita nikmat Islam. Walhamdulillah bila iman. Allah terpuji Allah yang telah memberikan nikmat kita kepada kita nikmat iman dan pujian bagi Allah yang telah memberikan kepada kita Al-Quran yang membimbing kita dan Allah dan bagi Allah pujian yang telah memberikan kepada kita keluarga harta kemudian kesehatan bagi Allah pujian dengan semua nikmat yang Allah limpahkan bagi kita nikmat yang telah lalu nikmat yang sekarang kita rasakan yang tersembunyi yang terang-terangan kita lihat yang khusus yang umum hamdan kathiran. pujian yang sebanyak-banyaknya hanya milik Allah hanya bagi Allah fi pujian yang baik Allah yang penuh dengan berkah Sebagaimana Allah mencintai dan Allah meribai segala bentuk pujian kepada Allah Ta'ala tersebut. Ini pujian Allah kepada semua nikmat-nikmat Allah Ta'ala. Intinya karena kita mengenang nikmat Allah. Baik nikmat yang sifatnya dunia. Apalagi nikmat yang sifatnya agama. Maka orang yang mereka mau merenungkan nikmat-nikmat Allah. Itu akan muncul Pujian yang setulus-tulusnya kepada Allah Taala, maka diantara amalan yang akan menggugah seorang hamba untuk lebih mencintai Allah Taala adalah ta'amul, atta'amul, attafakur bini amilah, memikirkan, merenungkan nikmat-nikmat Allah Subhanahu Wa Taala yang Allah terima, yang Dia terima. Dia akan mendapatkan nikmat yang tanpa batas sehingga hanya akan keluar kalimat alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah sehingga Nabi berangkat daripada, dia berangkat dari memahami semua nikmat Allah. Ucapannya itu dalam segala keadaan kalau tidak Alhamdulillahillati ladhi alhamdulillahil ladhi bini mati ya alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah yang hanya semata dengan nikmatnya terwujudnya segala kebaikan. Segala puji bagi Allah ala kulli hal atas segala keadaan. Apapun yang diterima, yang terjadi, yang dia dapati ala kulli hal, alhamdulillah. Ala kulli hal di atas segala-gala ini adalah alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Taala. Pasti Allah mengedaki kebaikan dengan apa yang Allah timpakan kepada dirinya. Ini hamba yang merenungi, yang memahami nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Wa amma hamduhu subhanahu lama min al asma'i wa sifat. Adapun pujian bagi Allah. Yang berkaitan dengan nama-nama dan sifat Allah ta'ala. Yang dengan itu Allah berhak untuk menyandang. Yaitu pujian Adalah disebabkan Min kamali nu'ud Disebabkan Karena sempurnanya segala sifat-sifat Allah Ta'ala Dan ini semuanya Fa'amrun mutawatirun Perkara yang sangat jelas Yang sangat gamblang Yang tersebar dalam banyak Ayat yang merupakan pujian Tentang kesempurnaan Bagi Allah Ta'ala Fa'inahu Subhana wa Taala wahamid fi kitabii al-rububiyyatil alamin wahamid al-nafsahu al-tafarrudihi bil uluhiyati wahamid al-nafsahu al-kamili asmahi wa adama ti sifati wahamid al-nafsahu al bima layalikubihi minti khadi al-walad washirki wa, wa muallaah Allah memuji dirinya yang berkaitan dengan rububiyah Allah Uluhiyah Allah kesempurnaan nama dan sifat Allah Dan tercegahnya Allah dari semua kekurangan-kekurangan yang tidak layak Yang dinisbatkan kepada Allah Seperti mengambil anak Mengambil syarikat Adanya wali yang menolong Allah Ta'ala Yang Allah merasa membutuhkan dengan itu Allah semuanya bersihkan Sehingga betul, betul Allah sempurna total Dalam rububiahnya Dalam uluhiyahnya Dalam asma dan sifatnya Contohnya di antaranya, Secara umum Allah mengatakan Qulilhamdulillah Katakanlah Alhamdulillah Segala puji bagi Allah Alladhi lam yattakhid waladan Walam yakun lau syarikun fil mulki Walam yakun lau waliyun minadzul Segala puji bagi Allah yang tidak mengambil anak. Karena mengambil anak memiliki anak itu menunjukkan dia membutuhkan. Kalau kita tidak punya anak itu kekurangan. Artinya mata dianggapnya itu kurang sempurna. Sebagai makhluk karena keumuman kesempurnaan makhluk itu beranak bina. Adapun Allah mengambil anak itu adalah aib karena Allah mutlak tidak membutuhkan apa dan siapa. Adapun kita ini membutuhkan, kita beranak pinak karena kita menyadari di hari tua kita akan lemah, kita akan ya ini tidak lagi punya uh, tenaga yang lebih, kita membutuhkan perawatan segala macam membutuhkan anak. Adapun Allah tidak membutuhkan maka bagi Allah memiliki anak adalah aib. Demikian pula syarikat bersyarat itu merupakan bentuk kekurangan untuk menyempurnakan manusia berserikat tapi Allah tidak membutuhkan sama sekali. Demikian pula tidak membutuhkan yang akan yang akan mengentaskan dari keinaan Allah membersihkan itu semuanya dari Allah taala, dari anak, dari syarik, dari wali yang akan menolong dari kerendahan Wakab biru takbira maka agungkan Allah dengan sebenar-benar pengagungan. Allah Swt penyandang segala sifat keagungan dan tidak boleh makhluk dia itu mengambil sifat ini untuk dirinya. Walaukibriaufis sama walat walardi hanya milik Allah segala kebesaran kesambongan di langit maupun di bumi tidak boleh manusia memiliki sifat kibria karena manusia lemah, manusia lemah dengan segala kekurangannya seibat apapun manusia yang lemah wa wal asisul hakim Allah Dia tempat perkasa lagi maha bijaksana. sila Allah menguji dengan semua nama dan sifat Allah taala. Terkadang Allah menyebutkan sebab-sebab kata-pujian Allah dengan ye ini lebih rinci lagi. Umpamanya Wakalul Hamdulillah Allah dihada nalihada. Wa makun nalihata dialala anhada nallah. Mereka mengatakan segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kita hidayah. Seandainya bukan kerana hidayah Allah kita tidak akan melakukan kebaikan-kebaikan. Laula Allah. Kita tidak akan mendapat, kita tidak akan tergerak melakukan perbuatan baik. Tidak akan tergerak datang ke pengajian. Tidak akan tergerak melakukan salat. Tidak akan tergerak membaca Quran. Tidak akan tergerak berinfak sodakoh. Tidak akan tergerak berdakwah. Seandainya tidak mendapatkan hidayah Allah Ta'ala. Qulilhamdulillah. Alladzina jana minal qawmiz zalimin. Ucapkan Alhamdulillah Karena Allah telah menyelamatkan kita Dari kaum yang balim Ini rincian-rincian sebab Kenapa kita mengucapkan Alhamdulillah Karena segala kurnia Allah menyebabkan kepada Kita semuanya Dampak sekalian Dampak dari mengimani Allah Alhamid Satu Kita semakin mencintai Allah Yang Allah terpuji karena telah melimpah ruahkan segala nikmatnya kepada kita dan Allah terpuji kita cintai karena Allah yang sempurna dengan semua sifat yang melekat pada Allah Ta'ala tidak ada alasan kita tidak memuji Allah Ta'ala keterpujian semuanya kembali kepada Allah karena semua korun yang Allah berikan pada kita maupun kesempurnaan mutlak yang ada pada Allah Ta'ala yang kedua Mengimani nama Allah Al-Hamid Hendaknya kita Memiliki Upaya sekuat Tenaga Untuk berhias diri Dengan segala Sifat-sifat kemuliaan Sehingga terpuji Dan karena Allah mencintai Sifat-sifat kemuliaan Ketika Allah bicara tentang orang yang terbaik apa kata nabi di antaranya khairukum yang terbaik di antara kalian ahsanukum khuluqoh yang paling baik akhlaknya sehingga begitulah seorang muslim yang pengin dipuji Allah dan dicintai oleh Allah Berias dengan akhlak-akhlak yang terpuji itu akhlak yang mulia khairukum atau khairun nas angfauhum linnas Sebaik-baik manusia yang paling bermanfaat bagi manusia sehingga kalau kita ingin menjadi orang yang terpuji dipuji oleh Allah Taala maka dahlah kita berhias dengan akhlak yang baik di antaranya bagaimana memberikan manfaat seluas-luasnya. Kepada para hamba Allah, baik dengan ilmunya, dengan hartanya, dengan tenaganya, dengan kedudukannya, dengan jabatannya, jangan justru menimbulkan maldoorat untuk para makhluk. Karena salah umum Allah memberikan kaedah lewat nabinya, la darra wal dirra. Seorang Muslim itu tidak boleh menimbulkan maldoorat bahaya. Baik yang berkaitan dengan dirinya untuk orang lain. Kalau kita ingin menjadi orang yang terbaik, hendaklah orang senantiasa berharap akan kebaikan kita. Kata Nabi: "Khairukum, manjurja khairuhu, wayuk manusuruh. Sebaik-baik kalian yang paling diharapkan kebaikannya dan orang paling dibuat aman dari keburukannya. Ini semuanya adalah tangga-tangga menuju kita menjadi orang yang dicintai Allah karena kebaikan sehingga kita menjadi orang yang terpuji sebagaimana Allah memuji nabinya wa innaka la'ala khuluqin azim ya Muhammad benar-benar engkau memiliki akhlak yang agung maka bagaimana kita dipuji Allah dengan berias akhlak yang mulia sebagaimana Allah zat yang mah mulia Dad yang terpuji segala-galanya, maka bagaimana kita punya semangat pula untuk menjadi hamba yang dipuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian sekalian, mudah-mudahan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.